Rugăciunea a 32-a Pentru descoperirea tainei întunericului lumină Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, iubim și te rugăm descoperi -ne taina întunericului lumină Fiindcă ai pus negura și întunericul și al tainelor tale Și avem nevoie de lumina lina a sintei Slave Ca să pătrundem prin poarta luminii Ascunsă în adâncul dintre ființă și neființă, ca să înțelegem prin Duhul Înțelegerii cuvântul tău cel nerostit și neauzit, care dincolo de poarta tăcerii s-a rostit, cuvântul pe care nu-l poate auzi decât cel luminat și desăvârșit, cel care prin poarta smerenie a pășit, după ce treptele pocăinței și smereniei și le-a însușit fiindcă le-a trăit. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim, te rugăm, descoperi-ne taina luminii ascunsă în întuneric, ca semn că din lumea întunericului am ieșit, că de necuprinderea și nemărginirea ta ne-ai pentru că, venind în fața tronului iubitului tău, fiu, să-l putem vedea, auzi, sluji și să nu poruncească îngerilor săi, duce le înapoi, este nepregătit. Aleluia, slavă ți, Tată, cel este iubim și te rugăm. Descoperă-ne taina, luminii ascunsă în credința care transformă faptele noastre în lumină, în nădejdea cea bună și adevărată, ca o lumină nefăcută de mână, care ne descoperă viața cea veșnică în tine, fiindcă duce ca într-un car purtat de herovim, lumina iubirii care este Domnul Iisus Hristos de unde pornesc toate tainele, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a usuit. Cel care a pus întunericul ascunzișul lui și va tăia întunericul, va face mintea noastră să treacă prin el, ne va da să-l vedem ca un soare strălucitor pe cerul sufletului nostru.